Pra shikua, selamu alikum dhe mirës të takoemi në këta emision të radhës duke kërkuar përgjigjen, cilin edhe sonte do të trajtojmë pyetje të uajë që në keni dërguar për mes mesajëve apo adresës onë elektronike pyetje e qësajivis kësëpikon. Për i trajtuar këto pyetje edhe sonte në studio me ne është Hoxja Laudina Bazi. Hox, selamu alikum dhe mirës të ardhë. Aleikum, selamu, mirës të gjithë. Hox, pyetja parë për emision në sonte më thot në Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahum ala rasulila abdruim, i qëmë salavat e salam e pegamberit e ti, Muhammedis sallallahu alaihi wa sallam, familjës shokve dhe të gjithë atyre besimtarve që pasojnë rrugën e ti dhe ulluzohen me ullzimin e ti dherën në ditën e gjykimit. Në lidhje me mbajtjen e unazes, nuk ka dishka uh, të prerë, pra është një punë e thjeshtë dhe kudo që të mbahet nuk prish punë. Peygamberi saallallahu selam thuhet nëpër transmetime të ndryshme se ka pas ka mbajtur edhe ai unazën e argjendit dhe, dhe zakonisht e ka mbajtur në dorën e djathtë në gishtin e vogël. Dhe njëkohësisht shkaku i mbajtjes së unazës nga ana e Muhamedit saallallahu alaihi dhe ve selam ka qenë për shkak në të njëjtin kohë e ka përdorur edhe si një lloj vule e dhe më të e ka ka vullosur ato letërat me të cilat i ka shkëmbuy zakonisht. ë Pra që e ka bajt në gishtin e vogël të dorës së djathtë. Mirpo në cilën dorë që mbahet nuk ka gjithë të këqe, pra or diçka që varsisht pe rrethanave edhe për ligjëve të të vendit nëse i kanë parashiktoh gjëna nuk prish punë. Zot e dimë më simbi. Pytja tjetër, thot Alejo, që një i ri të shkojnë në ndonjë shtetë të perëndimit ose edhe më larkë për të punuar për shembul 4 apo 5 vjetë ku qëllimi kryesor është përfitimi në aspektin ekonomik. Po ashtu, desha të di se si cëndran puna e gjumas. A është obligime dhe atje për atë ko që do të cëndraj atje si dhe namazet Alejo të shkurtohen dhe bashkohen? Uh... Çështja, po, çështja e parë me sa kuptoan nga pyetja është rreth vetëshkuarjes atjeve qëndrimit në një vend të huaj, edhe nga aspekti i vështrimit islamse, a është e lejuar kjo punë apo jo? Themi se kryesisht dietarët bashkohorë apo dha xhallar të ne kur kanë fol në lidhje me këtë problematikë, ë nuk Nuk është problemi të këshkuarja edhe qëndrimi atje dhe punësimi e kështu me radhë, pra rësujëse është një gjë që nuk ka dyshim që është elejuar. Ta. Problematike mund të bëhet që është janë nëse njëri ju vendosë të qëndroj atje për herësështë, për herë, për gjithmonë gjithmon, dhe krahasë kësaj e, martesa, pasta i fmitë cilët do t'i ketë, të qëndrojnë atje pastaj edhe asimilimi në një formë harresa gjuhës e përkatësisë e fesë e kështu me radh. Pra kjo mund të jetë problematike, po vetë shkuarja atje dhe përpunsimi dhe qëllim me qëllimin dhe dënitin për të kthyer prapë në vendin tonë nuk ka gjë të keq dhe lejohet dhe ka qenë i njohur vazhdimisht kjo formë e shkuarjes apo punës së njerëzve edhe në të kaluarën në lidhje me personin i cili u thon në këtë vend dhe qëndron një kohë të gjatë me ujë apo me vite, vite po dhe nëse ky person shkon atje vendoset merr vendndrim pasaj ka banes faktikisht akomodohet në në vendin e cilin ka shkuar pas kësaj e kam fjale nëse në filim ullëtan dhe shkon derin këtë ko, ka mund si ti shkurtoj namazet. Mirë po në atë momentin që akomodohet edhe e, filon jetë normal edhe bëhet në një form mërë qëndrimin dhe vendoset atje për një kohë të gjatë dhe edin që nuk do të kthehet me, atër nga ajë moment ajë filon ti plotsoj namazet edhe nuk konsiderot me musafirë si pas mendimin më tësak të djetarve. Mirë po nëse një njeri shkon në një vend dhe nuk e di se a do të qëndroj apo jo dhe sa do të qëndroj pra nuk është diqka prap diskutabile dhe mund jetë kjo një kohë e gjatë në këtë ras nëse i shkurton namazet atër nuk ka gjithë keqet të regod nga Abdullaj Ben Omeri se kanë dejt se habiu një ndëruar kanë dejt një kohë në një vend afer Azerbejxanit për më shumë se gjasht muaj dhe e ka shkurtuar namazin për faktin se çndrimi i tij ka qenë vazhdimisht për t'u kthyer, mirë, por për shkak të rrethanave nuk kishte mundësi të kthehej dhe kështu e ka shkurtuar namazin për kohë për kohë të gjatë. Prandaj edhe ne themi nëse shkon dikush dhe nuk e din se a do të çndroj apo jo, apo sa do të çndroj, nuk e nuk e siguron banesën e kështu me radh, atëherë nëse nuk e shkurton, nëse e shkurton namazin, mund themi se ka të drejtë. Kurse në lidhje me faljen e namazit të gjumas, themi nëse ky njeri shko në një vend, në një qytet, po e themi kushtimisht, në cilin ka gjami apo ka vend qender islame e kështu me radhë, pavarësish të kujt a jënë do të të shqiptar apo ndo një komsi e tjetër, ë mirë po dihet që falet namazi i xhumas aty, atëherë ky do duhet shkojë dhe të falej me ta, së bashku me muslimantë aty vendi. Mirë po nëse është në një vend ku s'ka, nuk falet xhumaja edhe nuk ka mundësi, ndoshta ka e dinë që fatet në një vend caktuar mirë, por nuk ka mundësi më shku për shkak të udhëtimit dhe Ska, është larg e kështu me radh, atëherë në këtë rast ai e fal drekën e vënë te xhumas dhe nuk obligohet me faljen e xhumas përderisa nuk e plotson kushtin e vendit dhe grumbullimit të muslimanëve apo edhe mundësisë mundsin për të shkuar në vendin e caktuar për t'u bashkangjitur muslimanëve me fal namazën e xhumas me ta. Sa artë vazhdojmë një pyetje tjetër e cila thatë alejot se hutben ta, ta dëgjojmë në këmb kur fale me jashtë për shkak të motit të ftohtë. Po ndodh kjo në disa rrethona posaçërisht tek ne për shkak të pamundësisë që njeriu të ulet. Themi në parim nuk ka të keqje që njeriu ta dëgjojë hutben në këmb. Mirë, pa. po përderisa besimtari kur do të shkoj në gjuma dhe ajde tyrimish do të ullet, do të ullet për të falër namazin dhe do të radhitet në saf dhe do të falë namazin aty, pra nuk është e drejt që ajtë të qëndroj në këmbë pas taj kur të fillon namazit lidhët namazit dhe të të gjej vendin e ti. Pra pra e drejta është që aj kur të shkon në gjami edhe nëse nuk ka mund si të futet brenda ta gjejnë do një vend ku do të falet edhe do të ullet edhe ullet aty edhe dë gjën hytben pra nuk është në një form është edhe një loj jo etike edhe jo respekt ndaj, ndaj hytbes që si kur se një loj presioni po e them kushtimisht edhe imamit edhe E, njerëzve të cilët e dëgjojnë se e, më shpejt se e, jemi duke pritur në këmbë. Pra nuk është etike dhe nuk është e drejtë. Pra ndaj nuk është mirë besimtari ta pres imamin me përfundu hytëbën duke qëndruar në këmbë. Mm -hmm. Nëse ka mundësi të ullët, mirë po nëse është ka la balëku i malë dhe pretë që të lirohet vendi ma si që të radhite në safet dhe të futet në... Mm -hmm. Edhe në kët rast i duhet të pressë, dhe në ka kutu ulet, atëherë në kët rast themi që ë njeriu vepron brenda mundësive. Mirë, A. po nëse ka mundësi të ulet, atëherë edhe në qoftë edhe nëse gjendon një letër apo A. në një diçka në cilën do të ulej, qoftë edhe në një form karrike apo në ndonjë trotoar, nëse është e, jashtë xhamisë, e kështu me radh, atëherë më e drejtë është ulet sesa të qëndrojë në këmbë gjatë hyjtes. Zoti e doj më shumë. Po, e që artë një pyëtje tjetër, thot më ndodhë që kur blejt diska me parat të kompanis për vetën timet, që lënxë e ka sponsorizuar kompanija, por që do të apërdorë unë, thot shi të si më jebë zbritje mua personalisht si person, duke më njohër mua si person dhe jo kompanin. Që farë të bëjë me shumë në këthyër nga zbritja, më takon mua apo kompanis? Kjo që është e shtë problematike, shpesh herë pyëtë e mi edhe nga disa, po Pontor të cilët kanë njohësi personale me dyqane caktuar dhe si ata si müşterit rregull kur shkojnë për të bler, domthonjë mjete apo gjëra jo për vetën po e tyre, por për vendet apo tek njerëzit tek të cilët punojnë, atëherë kanë një lloj zbritjeje si rezultat i njohësisë që e kanë themi që nëse është në pyetje ky shkon emri të kompanisë. Edhe zbritja ndodh për shkak kompanis, të kompanisë, për shkak të blerjeve të vazhdueshme të kompanisë apo njoftësinë që s'e ka krijuar ky me atë personin është rezultat se ky vazhdimisht është taku me të si njëri i cili ka ornë nga kompanija, jo si person, do ma nuk e njeh personalisht apo nuk kando një lidhje tjetër, e vetëmja lidhje është e, puna e cila ka, e, në përmjet kompanis është njëftu me të, atër në këtë ras nuk ka drejtë. Pra rësujë se ajo privilegje, edhe pse të është e njehë si emër dhe e njehë si pa. person, a i faktikisht një rrasisi është njëftuar ka qenë në përmjet kompanis me të cilën a i punon. Atër në këtë rast, ndoshta do të ishte e drejt që ta merë atë zbritjen me pëlqimin e njërzve apo të, të udhësve të ti në kompani, nëse ata ja aprovojnë ka të drejt. Për ndryshë nuk është e drejt e ti për faktin se shkaku i zbritjes edhe pse kynë mund të pretendoj se mnjehë personalisht, njëra si është njohur, është në përmjet kompanis e jo Nëse situata është ndryshe, pa, pra, kë, po. Ëh, pra nëse e njeh për ndonjë lidhje tjetër po apo ka familiarë po e kështu me radh dhe ja jep zbritjen për këtë shkak, atëherë mendoj që nuk ka të keqë nëse nëse e merr, megjithse nëse kërkon lejen dhe sqarimin, u sqaron pundhësve të tij, do të ishte më e drejtë dhe më korrekte për të. Po, dash, sa la faqja e internetit ne përdorim, ose po. mund të vishën apo të përdoren po. dhe nuk do të takojë ndonjë kujtjetër, po vetëm aty puntorit. Ë, nëse është puna diçka për përdorim, atëherë kjo është më e thjeshtë. Nëse është të thotë kthim i parave, atëherë unë kam për qëllim të thotë për kthimin e parave. Nëse është diçka për përdorim, kjo është diçka e thjeshtë dhe nuk është shumë shumë problematike. Pa. Kjo është të thotë në lidhje me, kët, me këtë me këtë çështje. Pjotja Radhës thotë të desha një këshil nga hozja, thotë kam filuar të falë 5 kote namazin, ndërsa tash dua të vendosë mbulesen. Thotë por kam një penges nga burri dhe nga vjehri, thotë që farë do të më këshiluar si të i bind dhe si të merënveshme ta. Unë fillimisht uroj këtë grua për këtë fillim të mbarë dhe faljen në këtyre namazëv, dhe inshallah Allah e farëcan dhe vazhda në këtë pun të hajrit, dhe inshallah Allah e farëcan në këthimin të Allahu G kurse në lidhje me praktikën e mbulesës ne jo vetëm unë, po edhe hoxhallar të tjerë, jo vetëm në këtë medium, po edhe për xhamie, vende të ndryshme, në kemi sqaruar dispozitën edhe çasin që është duhet më pas besimtare ja qarshi mbulesës. Nuk po duhet të futem në këtë aspekt, por them që ndoshta në rrethana tona të shoqërisë dhe fatkesisht ataj paragjukimi që egziston të kënjërzë që nuk kanë një huri elementare karshi fes dhe që nuk ka dushim që në këtë ndikim të madhë kanë kan luajt a i qasja disa qarqeve caktuar që kanë tentu të devjojnë islamin dhe kjo ka shkaktu pra parëgjykym të një masë e madhët e, e popullit të këne. The mdo shta, para se të ndërmërni këtë hap, mdo shta është e drejt që të filoni në një forma po tjetër, po e them kushtimisht me sensibilizu familjen në rëndë parë burrim, pas taj vjehrin, edhe të isqaroni eh duke zgjedhur momente caktuara jo me me polemik apo me fjalë të rënda apo me e, ngritjen e tensioneve gjatë bizetes e kështu me radhë mirëpo në situata të caktuara, caktuara kur diskutohet rreth çështjeve të ndryshme, kur ka atmosferë komunikimi të mirëfillt në mes në mes familjarëve apo më konkretisht në mes të burrit edhe kësaj gruaje ata të të, të të jenë të hapur bisedat e tilla dhe të sqarohen edhe të sqarohen gjithashtu edhe për parësitë e mbulesës e kështu me radh unë e mendoj që nëse gruaja punon kët aspekt pak më më mirë edhe vendos komunikimin në kët formë si po e përmendi tash dhe mundot të sqaroj këto gjëra unë mendoj që mund ta has mirëkuptimin e familjarëve dhe me kalimin e kohës mund ta mund ta bëj edhe edhe kët ta fustë thotë edhe praktikën e mbulesës dhe nuk mendoj ndoshta fillimi mund të jetë kët prapë reagim e kështu me radh, por uh, reagimi mund të jetë më i lehtë nëse ju i paraprinni kësaj me një lloj sensibilizimi ashtu siç e përmenda pak më herët, zoti i dhe për të mësirë. Po sa t'lexojmë edhe një pyetje për këtë pjesë të këtij emisioni, thotë një shikues deshra të pyshozën, thot, kam dëshirë të arrisë mjekrën, mirë po kam problem me lëkurën. Ashtë gjuna pasi nuk mund të arrisë, thot, kam ashtu e për të. Po, në lidhje me lëshimin e mjekrës, me gjithë se kjo tash, kjo qështje o ba shumë problematike, po e thamë dhe debatohet dhe shumë njerëz flasin dhe disa dhe madje akuzojnë, përgjasojnë, e kështu më radhë, fatkecisht në këtë rol të madhe luajnë edhe disa njerëzë të cilët para gjykojnë gjërat para se ti kuptojnë ashtu si duhet ne ve themi që në islam mjekra apo lëshimi mjekras është njën nga pra thënjet e djetarve dhe juristve islam edhe në të kaluar në, e konfjallën të medhebet në përgjësit 4 medhebet e njohra cilët rëth asaj njërëzë Se kjo është një nga synetet e forta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe disa prej dietarëve e, e theksojnë se është një nga është vaxhib, pra nuk është vetëm një synet i fortë, por arrin edhe gradën e vaxhbit. Pra kemi edhe mendime të tjera, por këto dy janë ato më të njohura dhe më të përhapura në gjitha mëdhhebet, pra në katër mëdhhebet në jurisprudencën islame ë jo në disa si thash mendime të tjera, po saçi disa bashkohorë ë janë më liberal në këtë, por ë shohim nëse hulumtojnë mbështetjet e tyre, atëherë shohim vërtet ë të, tër diskutim edhe argumentet që rreth këtyre dy mendive, mendimeve të para të cilat i përmenda. Pastaj gjithashtu duhet ta kem parasysh se vërtet mjekra është një simbol i Islamit, edhe pejgamberi saallallahu alajhi wasallam ka nxit, e ka mbajtur mjekrën dhe më e pakta që mund të themi është që një njeri don me pasu rrugën dhe traditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke lëshuar shumë mjekrën dhe duke mbajtur atë kur të arrin moshën e pjekurisë apo kur kur bëhet, do thotë kur ti vjen koha për me pas mjekrën. Dhe në këtë nuk duhet këtë para gjukim, asë shoqëria, asë, asë kush, të ke fundit është e drejt e gjithdokujt me mbajt, ose dhe mos me mbajt me e kërë, dhe është e drejt e gjithdokujt vendos qëfar të bëjmë me vetën e ti. Neve fatkesish kemi shumë vese, veprime të slatë bëhë në shoqërinë ton, po të pak tjenë ata njerës të slatë u asëqarojnë të rinjive dhe mundohën, do thotë ti, të përmirsojnë ato që vërtet duhen të përmirsuar të kata. Për shembol, shohim do më shumë prej trinjive, ndoshta e koncidrojnë si shumë, diçka shumë e mirë që imitohet një artist i caktuar apo dikush nga njerëzit e famshëm, dhe familjartë, apo dhe tërë shoqëria, e koncidrojnë diçka shumë normale këtë, mirë po nëse një i ri një, don me e pasu dhe me po e them kushtimisht tash me fjalën me imitu të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ather ai me një her etiketa ose me etiketa të ndryshme ne vekim edhe lajmin e fundit tash që një shkollë e caktuar edhe në Kosov faktiikis drejtori me e, fatë drejt akuzon disa tri pse ka ka bëjtë me ekran ë me përjashtim ose me diçka të tillë që është diçka që është jashtë normales edhe është në një formë më pakta si mund të themi është një cenim i të drejtës individuale që e ka secili prej prej njerëve të jetojnë jetoj në këtë vend. Kurse në rast ndoshta do të num pak prej teme po desha ta potencoj për shkak se është rëndësishmë ta kemi parasysh çasjen dhe mos jemi pre e atyre, po e them kushtimisht propagandave apo çasjeve jo korrekte që ndai bën disa njerëz të caktuar, ë atyre njerëzve që mbajnë mjekër dhe e bëjnë kët për të praktikuar një praktik islam e pavarësisht se çfarë grade ka ajo, ajo praktik. Kurse në rastin konkret them që nëse ë një musliman dëshiron të mbajë mjekër Atëre është shumë normale që fillimisht të ketë irritim lëkura kur ajo lëshohet në fillim. Ëmir po me kalimin e kohës është normale ajo mësohet, kështu që nëse e lëshoni dhe bëni sapo për një kocaktuar disa javë, atëre edhe ai irritim apo ajo skuqje apo ai aj... Kroazia e mjegërsh që bëhet në fillim or diçka normale, or diçka e tejkalueshme, pra nuk është nuk është problematike kjo, Zoti e di më së miri. Të rrezën këto bëjmë shfutje, ndërsa ajo shikuar të ndëruar çndranin në ed do të kthehemi pas pak me pyetjet e mbetura. Atërë të në ruar të le shikueso rikëthujem për dvajshduar me pjesën e dytë të këti emisioni dhe me pyetjet e mbetura. Hozë një tjetër pyetje e, që ka arritur nga shikuesi tanë thot a, a konsiderat zina nëse i prejkë duar të së dashurës edhe nëse e pudh vetëm në facë. Kjo pyetje është problematike në një aspekt e, e, për arësujese neve në disa përgjigjet të më hershme kemi së qaru se vërtet islami apo një njëri që dëshiron të një më përmbat mësimeve islame, duhet ta kjetë për parasysh se krimi kontakteve para marteses, respektivisht para fejeses, është do thot një veprim që nuk është e lejuar në asë një formë. Pra ndaj edhe në rasin konkretë që një djallë i ri, i cili ka arrit moshën e pjekuris të krijoj kontakte me, me vajzat të mendonjë çift apo mendonjë famër tjetër caktuar dhe me të të krijoj një lloj lidhjeje e cila nuk dihet se çish do të përfundoj, a do të përfundoj pa martesë apo me fejes apo me martesë apo do të do të ketë ndarje e kështu me radhë, nuk është e drejtë. ë nëse don me kriju lidhje një mashkull me një famër caktuar, atë në islam rruga e vetme është të thotë që të shkon apo të kërkoj dorën e asaj vajze, para prakisht, duke u interesu për familjen, cilësit, personalitetin e asaj vajze, dhe pas kësaj dhe të dërgoj dike, apo vetë, apo në përmjet familjarëve, dhe kështu të filloj në kontaktin edhe lidhjen. Forma tjera të kontaktit, qoftë edhe me internet, apo me telefon, apo me dalje, zbavitje, e shtitje e kështu me radh këto veprime të gjitha janë të të ndaluara në Islam e ashpër pak kur është mbytyje prekja apo puthja e kështu me radh që janë veprime cilat, e, të cilat janë të ndaluara në Islam nuk mund të themi që janë fazën apo janë një sikurse zinaja mirëpo kemi disa hadith të cilat përmend që edhe syri ka mundësi me pa zinaja dhe e, zinaja syrit është kur shikon e, kur shikon edora është e njëjta do thot kur e zgjat e kështu me radhë zoti dhe më smir. Po. Ë, për çfarë radhës thotë, a është lejuar të pihet birra me 0% alkol? Nevë duhet ta kim parasysh se në Islam e ndaluar është alkoholi. Edhe po. në terminologjin islame alkooli i thuhet asaj pije e cila e de njeriu, po. pra ja merr mendjen. Dhe çdo lloj pije që e ka kët karakteristikë kët veti është ndaluar në islam, pavarësisht çfarë është ajo pië, a është raki apo vere kuqe e bardh, lloje të ndryshme viski. E... Sa e... njerëz po, referencë Kurani ndalon vetëm verën po, apo një lloj të caktuar po, alkooli ndërsa të tjerat pastaj pretendojnë se janë të lejuara. Po kjo është një po, kës desha po, dhe ta sqaroj, pra e, vetia apo motivi, shkaku i ndalesës alkoolit që ndron në faktin se e ka vetin e dehjes, e ka karakteristiken e dehjes. Pa, pa, pa, shpushan, dhe çdo pije e cila e ka kët karakteristikë dhe e, nëse ajo konsumohet ndodhet deri te dehjja dhe e humb njeriu logjikën dhe arsyen, në kët rast është ndaluar të konsumot ajo pije çoft pak apo shumë pavarësisht Në rrasin konkret, nëse pjet këto birat të sëllat shkryat në to pa. se ka 0% alkohol dhe pas examinimit kimik në laborator, pa. konstatot se nuk e ka vetin e dehjes, pra është, i, i, është larguar ajo karakteristika pa. e dehjes, edhe nëse konsumohet pavarësish so, sa-sa si nuk mund të dehjet njëriju, atër në këtë rrasë, nuk mund të thejmë i shërja të kishë se është endaluar ajo pije, e, por e, disa prej djetarve bashkohorë, po sashirës për arsyshë se kjo problematik është bashkohore, janë pak më të konzervuar apo më të kufizuar në lidhje në përdorimit të këtyre pijev, dhe mendoj se edhe është e arsyshme kjo, kjo kufizim apo kjo rezerve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ka përzirje tek njerëz dhe ndoshta disa dhe me qëllim, disa edhe pa qëllim e, e kujtohet para disa kohë e njëri thotë isha duke pirë, s'i lloj birre, do thot pa alkool, edhe kur pa një ani u çudit dhe më erdhe mu përshëndeti dhe pse jam duke pir atë dhe ka menduar se është me alkool dhe pasë qërimit është largu, largu për ajo paqartësi. Pa. Pra ndaj, e përmenë në këtë shembul se ajo rezerva e disa hoxallarve, apo disa djetarve, bashkohor, në gjitho ven, jo vetëm të këni, -sure. qëndronë në faktin se ka përzimja, dhe më njerëzit nuk dalojnë se kjo birë është me alkohol, apo kjo pa alkohol, disënë ndështë a, pa, si tashpak me heret. Alkohol, po, pa. pra ndaj, Mendoj që nuk është e drejt që një besimtar i cili njihet për moral të mirë dhe se njihet që është i përkushtum në rrugën e Allahu Gjallala nuk mendoj se është e drejt që të në vendet, posa që është në vendet publike, të porosis pjetë kësaj natyre për arësuje se sytë e, syt e njerëzve dhe akuzat dhe gjithashtu edhe sh... po mund të kri... mund të krijojë një imazh apo do dikush ta ta përdorë dhe me atë pretekst do thotë ta nënvrëson imazhin në e dikujt tjetër, prandaj me të drejtë është të largohemi tërësisht këtyre pieve, posaçërisht përderisa so, kemi pije të tjera të ndryshme, të shumta të cilat janë ndoshta edhe më të mira se e, këto lloje të pieve, edhe mund të shërbehemi me to dhe të ti largohoh me këtyre gjera, por ti themi se është ndaluar, nuk kem të drejtë përderisa nuk e ka vetinë e dehes. Zoti di më së miri. Sa hartë një shikues sa na shkruan dhe pyetët të vjehrë, shuman parat në bankë dhe me këtë shumë dëshirojnë t'i ndërtoi shtëpin djalit të tij që është martuar me mua. Thot, a lejohet kjo, për shembull, futni 100 € për 5 vjet dhe i merr 20000 €. Thot, a është e jo? Kjo çështje është mjaft problematike. Pra arsyesa nëse nëse i tër ndërtimi i shtëpisë do të bëhet pej parave të cilat fitohen me kamat, atëra janë shumë problematike. Pra nuk kemi të bëjmë as me pasurinë e përzier, pra kemi të bëjmë me një pasuri që është faktikisht e tëra haram. Edan kët rast e them që nuk është e drejtë veproi kështu Bihri, prandaj e juaja pra këtë djalë edhe nusja gjithashtu është ta këshilloni këtë që Bob edhe t'i ofroni edhe mundësi tjerat të investimit të atyre parave në punë halal, edhe nga ai fitim eh arrini mund të ndërtoni shtëpi apo diçka tjetër, ka kso mundësi edhe në Kosovë Prandaj hu lutem tani edhe mundoni ta bindni për arsyesë se kjo nuk është e drejtë. Nëse kjo nuk realizohet, atëherë nuk mendoj se është e drejtë që e, të përfitonin nga kjo, përveçse nëse është kjo obligativ, nëse është e detyrueshme dhe nuk keni mundësi ku të çndroni, mundetni përkohësisht, por e posedhimi i asaj pasurie dhe shfrytëzimi i asaj me në atë formë, nuk është e drejt për arsujet se ajo pasuri është pasuri e, prej filimi dhe në fund prej haramit edhe nuk është nuk është diçka që mund të pronsoni apo të kjenin në, në dispozicion e juaj. Në anë në tjetër, nëse ishte do të bëhe ndërtimi i shtëpis me pasurin e vjehret të sën e ka fituar pavarës ishtë një farë forme apo e ka të rashiguar Po në të një të një të nko mund të këtë diqka prej fitimit jo halal, atërë kjo do të ishte pak me e thjeshtë. Mirë po nëse e tëra është prej haramet, kjo është shumë problematike. Zot e mësmire. Për çfarë lexojmë një tjetër pyetje thotë a është lejuar të ulemi duke i lidhur bashk duart e gjunjët apo siç ndodhte ulemi gjatë së ndrimit në xhamihut të lidhin duart mbi po, gjunjë? Kjo formë e uljes, pra të ulemi po, e, dhe të kapim këmbët me gjunjë dhe të kjo formë e uljes ka disa hadithe të cilat ndalojnë këtë mënyrë të uljes. Komentatorët e këtyre haditheve thojnë për faktin ndalesa ose se ka qenjë një loj formë, posa qëri të këarabët e vjetër, e pushimit edhe të fjetjes në atë formë. Pra, nuk jenë shtrirë, po jenë ullur në atë formë edhe kanë fjetë. Dhe dëgjimi hytëbës në atë formë, kjo mund të shkaktoj edhe jo koncentrim, prandaj edhe është endaluar. Në rrasë tjera, kur si jemë në ligjerat, apo si jemë në hytëbë, Po jem duke qëndrun shpi apo duke pushu dhe kapemi ashtu do të ulemi nuk prishpun, po në raset gjumas apo të ligjeratave të ndryshme në Gjami nuk është e drejqë që të ulemi në atë formë. Zote e di më smili. Dhe pyrë që fundit për emision në sëndëm, thotë hadithi një namaz në qabe ka vlerën e një 100.000 namazave në Gjami tjera a vlen vetëm për farzet apo edhe për namazet vullnetare apo nafilet. Po, është koment i dietarëve në lidhje me kët hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është e sakta është se ka të bëjë vetëm me farzet. Pra, falja e namazeve farzën në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po në në harem në Çabe është me më e vlefshme se mufal diku tjetër më shumë se 100 mijë namaze ka të bëjë vetë me farzët, për faktin se vetë pejgamberi sallallahu aleyhu sallallam, kur i ka falë na filet dhe sënetet, zakonisht i ka falë në shtepin e ti dhe i kanë zhitë se habët që ato t'i falin në shtepit e tyre dhe se kjo është më mirë e, për ta. Pra nga kjo praktik kuptojmë se e, ka bëhet fjalë për farzët e jo për sënetet, Mir po nëse muslimani po sa tris shkon në koron e Haxhit apo të Umrës, edhe e ndin veten shumë përkushtum në ato momente të qedrimit aty në atë vend, edhe për këtë shkak që ndron, lexon Kur'an dhe fal namaze nafile e kështu me radh, për shkak se arrin përqendrimin më shumë, edhe për këtë qëllim falet, atë nuk ka dyshim që kash problem edhe është e drejtë të veproj ashtu. Por arritja e përblimit në këtë hadith është për qëllim për namazet farze. Zote edhe më smiri. Kozë, këto arritëm në fund të emision të sënë të një falimderit që sënë të ishë në studio me ne për të trajtuar të pyetjet të shikua zve tanë. Edhe unë vanderoj përftesen. Të më nëroa shikua zë këto ishën pyetjet që trajtuan për këta emision. Do të këthejemi sërish, inshallah, javën e arshme për trajtuar të tjera pyetje. Dere atëher, sra mu aliku. <të>